și, în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. Aici este preotul Valeriu, care cu multă bucurie și cu dragoste invită pe toți cei care îi se gândesc la veșnicie să asculte programul Le 052, transmis din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, după cum am anunțat în lecțiunea trecută, astăzi, cu voia lui Dumnezeu, prin bunătatea lui Mare și datorită răbdării dumneavoastră pe care o manifestați ascultând la programele acestea, începem un capitol nou, capitolul 4 al Evangheliei după Luca, din care vom citi pentru început versetul 1, urma de explicațiile care îl acompaniază, numai înainte însă de a parcurge un nou episod din viața Deliei. Ne apropiem acum de clipa trecerii ei la Domnul Înainte de care s-au petrecut niște evenimente minunate pe care trebuie să le împărtășim împreună cu dumneavoastră. Iată așadar ce ne istorisește povestitoarea acestei vieți, care este de fapt misionarea de care Dumnezeu s-a folosit ca să o aducă pe Delia la Domnul. Ne spune că se apropia ziua împlinirii unui an întreg de când se întorsese ea la Domnul. Delia a avut dorința să strângă în jurul ei pe foștii ei tovarești. Durerile care o se mai înainte s-au ușurat pentru un timp și astfel a fost întărită, ca prin minune, pentru această lucrare spre mirarea tuturor. Pentru seara rânduită în acest scop, am făcut rost de o sală mare. Câțiva prieteni s-au răspândit prin oraș ca să ducă invitația în toate cartierele cu faimărea printr-un bilet alcătuit în felul următor. Delia, cunoscută sub numele pasăre albastră! Vă invită la o masă fără plată în strada X numărul cutare în seara zilei de 30 mai. Veniți și aduceți și pe prietenii voștri. În seara aceea anunțată la fiecare din cele trei intrări, stătea câte un credincios. Mulțimea invitată a venit cu mult înainte de ora anunțată. Delia îi primea pe măsură ce intrau și îi așeza la masă. Când au îi masa, doi vestitori ai Evangheliei i-au condus în sala unde avea să fie adunare. Cu priviri disprețuitoare își făceau semne unii altora. Princi spunea unul cu glasul pe jumătate. Am căzut în laț!" a spus un altul. De el însă avea un surâs blând și o vorbă binevoitoare pentru fiecare. Gânduri de recunoștință îi se înălțau în inimă la amintirea binelui pe care Dumnezeu îl făcuse și încă îl mai făcea. Oaspeții aveau privirile îndreptate numai asupra ei. Și erau mișcați văzând bunătatea pe care le-o arăta celor mai decăzute dintre femeile pierdute. Am început adunarea cu cântări și cu rugăciune în care Domnul Isus a fost mărturisit cu putere. Dragostea Domnului Iisus arătată în jertfa de pe Golgota a mișcat pe foarte mulți. Din toate părțile se auzea. Așa este! Dumnezeu să vă bine cuvinteze. Seara aceea a fost o seară minunată, a cărei amintire cerul o păstrează cu bucurie. După câteva săptămâni, Delia a vărsat iarăși mult sânge. Înțelegeam că zilele îi sunt numărate. Iubiți ascultători, episodul rezervat pentru ziua de azi se încheie aici. Felul cum și-a petrecut Delia vremea de după întoarcerea la ei la Dumnezeu n-a fost decât dovada unei dragoste adânci față de sufletele din jur de a duce și lor vestea minunată pe care o primise ea. Dacă noi am primit la rândul nostru o izbăvire reală, adevărată din partea lui Dumnezeu, din felul vechi de viețire, nu putem să avem decât milă, durere și dorința aprinsă pentru cei care zac în starea în care am fost și noi înainte să fie și ei scăpați. Dovada că becul din tavan pe care îl vedem cu ochii este racordat la instalația electrică pe care nu o vedem fiind îngropată în pereți, se face prin lumina pe care o împrăștie. Dovada că un suflet văzut de oamenii din jur este racordat la Hristosul nevăzut lor, ascuns de ochii lor, se face prin lumina din Hristos pe care o răspândește în jur. Hristos a răspândit în jur interes pentru lucrurile cerești, Hristos a răspândit în jur dragoste față de semenii de pe pământ. Aceeași lumină Om e fiecare credincios care este racordat cu adevărat la Hristos. Ajută-ne și pe noi, Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, ca în minutele care urmează să învățăm cum să ne racordăm exact și adevărat la Domnul Hristos și să nu ne dăm pace și liniște până când nu simțim că ne pătrunde și pe noi dorința de mântuire a oamenilor din jurul nostru, așa cum l-a mistuit pe Domnul Hristos în flăcările iubirii pentru ei. Amin.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 Ascult tot mai bine decât să te ascult tot mai bine. Fie această dorință exprimată prin cântarea cântată de Saratania, refrenul vieții fiecărui ascultător. Așadar, iubiți ascultători, ne aflăm acum în fața capitolului 4, versetul 1 din Evanghelia după Luca, pe care îl citesc, acompania de explicațiile care îl însoțesc. Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie. Amintim și de data aceasta că numele proprii în Scriptură au o însemnătate a lor, Însemnătate care întregesc înțelesul spiritual al textului respectiv. Astfel, întâlmăcire numele Iordan înseamnă coborâre, mai înseamnă și râul judecății. Însemnătatea acestui nume, în contextul pe care îl citim, ne conduce la niște concluzii minunate. Numai după ce te-ai coborât în adâncul smereniei și al pocăinței, numai după ce te-ai afundat în răul judecății de tine însuți, te întorci plin de Duhul Sfânt și ești gata pentru lupta cea bună a credinței. O, iubiți ascultători, ce mult aș dori să luăm seama bine la acest adevăr. Iată, Domnul Isus a fost pregătit pentru slujbă și aceasta e calea de pregătire a fiecăruia, mai întâi fiind coborât în adâncul smereniei și al pocăinței, afundat în râul judecății de sine. Astăzi, dacă ești bun de gură, dacă înveți bine, dacă știi să te porți în afară într-un anumit fel, capeți diplome în buzunar, posturi înalte, bani mulți, o viață de huzur și ești bun să mergi să predici Evanghelia. Cuvântul lui Dumnezeu însă califică drept vestitor al Evangheliei, pe acela care mai întâi a fost coborât în Iordan, după exemplu Domnului Isus Hristos, coborât în adâncul smereniei și al pocăinței, afundat în răul judecății de sine. Deci numai acela care se judecă pe sine în fiecare zi și se leapătă de tot ceea ce este vechi, de tot ceea ce descoperă Duhul Sfânt ca aparținând vechi zidiri, acela este calificat de Dumnezeu să fie să vestească, să meargă să vestească Evanghelia, acela este luat în stăpânire de Duhul și dus de Duhul în viața Lui. Cum ai să poți să porți luptele Domnului dacă nu ești umplut cu Duhul Sfânt? Și cum ai să fii umplut cu Duhul Sfânt dacă nu ești golit de tine, de euul tău, așa cum ne arată Domnul Isus? că el s-a golit de el, s-a lepădat, a luat un chip de rob și aceasta ne -o arată în chip văzut fiind botezat în râul Iordan. Să știi, iubitule, nu poți ieși biruitor în ispite fără să fi primit putere de sus, iar puterea de sus se primește lepădându-te de puterea ta, judecându-te pe tine, coborându-te în smerenie. Ispita nu vine peste credincios înainte de a fi fost pregătit de Dumnezeu, Așa a fost cu Domnul Isus, așa este cu orice credincios. De altă parte, vedem pe Domnul Isus mergând în pustie sub călăuzirea Duhului Sfânt. El s-a dus acolo mânat de Duhul. Faptul acesta, extrem de important, ne arată că nu putem să ajungem la desăvârșire decât luptând împotriva ispitelor care nu pot fi biruite decât dacă suntem sub. Călăuzirea Duhului Sfânt. În traducerea originală, textul acesta arată pe Domnul Iisus, unde spune plin de Duhul Sfânt, îl arată în același timp desăvârșit de gol față de sine. Deci am putea spune în totală slăbiciune. Și pentru că a fost în totală slăbiciune, în adâncă smerenie, lepădându-se de tot de el, a putut să fie umplut în aceeași măsură, cu Duhul Sfânt în deplinătate și din pricina aceasta a putut în pustie ca om să înfrângă pe diavolul. Când omul înfruntă ispita plin de Duhul Sfânt, cum a fost Domnul Isus, va ieși biruitor. În tovărășia lui Dumnezeu, omul este mai tare decât satana împreună cu toți îngerii lui. Chiar cu uh, o zi înainte a fost aseară când citeam o carte a lui Torei, unde am văzut închip chip minunat cât de bine înțelesese omul acesta puterea lui Dumnezeu. Explica el acolo că înainte de a pleca într-o campanie de evangelizare, scrisese 5.000 de scrisori la 5.000 de credincioși, cerându-le să-i confirme dacă ei se roagă pentru el și un însoțitor al său în campania aceasta. Mare a fost bucuria când a primit înapoi scrisorile, spunând, da, noi ne rugăm pentru voi în fiecare zi. De la acești 5.000, campania de rugăciune a crescut și a ajuns până la 40.000 de credincioși care se rugau pentru lucrarea lui Torei și a însoțitorului lui. Ne mai mirăm atunci de izbânda pe care a avut-o acest minunat slujitor al lui Dumnezeu? Ei bine... În încheierea istorisirii acestui eveniment, Torei spune așa: Dacă în loc de acești 40.000 de, de credincioși slujitori ai lui Dumnezeu care se roagă pentru noi, ar trebui să aleg numai pe Domnul Isus care mijlocește în cer și Duhul Sfânt care mijlocește pe pământ pentru mine, mai degrabă aș alege pe aceștia doi decât pe cei 40.000. Mi-a Mi plăcut foarte mult prezentarea aceasta care arată cât încredere avea el în Domnul Dumnezeu, în același timp cât de mult aprecia și ajutorul celor din jur. În același fel vedem și aici că Domnul Isus Hristos s-a bizuit în totalitate pe ajutorul lui Dumnezeu în pustie și aceasta i-a fost îndeajuns să biruie în întreți de îngeri căzuți în frunte cu Satan. Ori de câte ori vedem că marele vrăjmaș de târcoale să ne înghită, să nu ne temem. Domnul este cu noi. Și vom ieși biruitori dacă noi suntem cu El, lepădându-ne de noi. Stăpânul întunericului este neputincios în fața Domnului vieții. El l-a biruit și noi îl vom birui dacă rămânem în Domnul Isus Hristos, pentru că, după cum o foaie care este introdusă într-o carte își pierde istoria ei și istoria ei devine una cu istoria cărții, pentru că acea foaie s-a contopit cu cartea. De asemenea, oricine este în Domnul Isus Hristos se va bucura de toate privilegiile de care se bucură Domnul Isus Hristos din pricina Lui pentru că istoria acestui om care s-a lăsat în Domnul Isus Hristos devine una, se pierde în istoria Domnului Isus Hristos. Ce mare bucurie și mare binecuvântare este pentru cel credincios să aibă un prieten atât de bun și în același timp atât de puternic care să-L însoțească totdeauna și pretutindeni. Haideți să mai stăruim puțin asupra versetului acestuia. Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie. Botezul Domnului Iisus în râul Iordan a însemnat pentru el predare totală în mâna Tatălui Ceresc, lucru petrecut în fața martorilor și pentru ei și care arăta începutul unei vieți noi cu o slujbă nouă și deosebită. Domnul Iisus, după ce s-a predat total și în mod văzut lui Dumnezeu, s-a umplut de Duhul Sfânt și s-a întors de la locul acela în pustie, în singurătate, ca să mediteze, să cugete la marea lucrare care stătea în față. Vai, mulți, cei mai mulți, după ce se predau domnului și mărturisesc public că se leapă de ei înșiși și că stau la dispoziția lui Dumnezeu, se întorc totuși la casele și activitățile lor, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Ei își duc traiul tot ca înainte de hotărâre și ca oricare om din lume. Oare așa trebuie să fie? Oare așa a făcut Domnul Isus? Nici de cum! Haideți să privim la Domnul Isus și să învățăm de la El cum trebuie să fim. Domnul Isus s-a retras timp frământarea lumii în singurătate, ca să poată pătrunde mai bine gândul și voia lui Dumnezeu. Singurătatea este numai pentru oamenii mari. Și oameni mari sunt toți cei care s-au contopit cu Dumnezeu prin credință și pocăință, toți cei născuți din nou. Ei nu-și mai trăiesc viața la întâmplare ca ceilalți oameni din lume, ci au un rost, un scop bine definit, un scop mare și anume, să înalțe tot timpul pe Dumnezeu și cuvântul Lui. Nici o clipă ei nu se mai află în afara chemărilor, nici o clipă nu trebuie să-și uite rostul. Aceasta înseamnă a fi creștin. Și cine nu trăiește în felul acesta, să-și pună întrebarea cu privire la pocăința Lui. Domnul Iisus nu și-a uitat nici o clipă lucrarea pentru care venise în lume. Noi, urmașii Lui, dacă rămânem în El... Trebuie să fim ca el și nici nu putem să fim altfel. Mântuitorul nostru avea nevoie de singurătate numai pentru ca să se adâncească mai mult în Dumnezeu și astfel să-și poată face mai cu folos și cu efect lucrarea printre oameni. Nu numai la începutul lucrării sale, ci tot timpul celor trei ani și jumătate. El se retrăgea în singurătate, mai ales noaptea, pentru rugăciune și meditare. Este atât de important adevărul acesta, este atât de necesar să-l cunoaștem în viața noastră, încât vă rog să luați o hârtie și un creion, pe care e bine să le aveți întotdeauna la îndemână, ori de câte ori vă apropiați de aparat să ascultați, și să vă notați următoarele locuri, dau numai trei din Noul Testament, care îl arată pe Domnul Isus cum petrecea timpul cel mai mult în rugăciune. Este dat la Matei 14 cu versetul 26, la Luca la capitolul 5, versetul 16, la Marcul capitolul 6, versetul 46 și în multe alte locuri din Noul Testament, îl găsim pe Domnul Isus deseori în timpul zilei, retrăgându-se la o parte și după ca să se roage și după ce a petrecut o parte din zi în rugăciune. Noaptea o petrece întreagă, iarăși în rugăciune. Este și normal să vedem atâta lucrare și atâta har și putere în viața lui. Un frate foarte scump pe care îl chema Aurică îmi spunea odată așa. Vezi tu, zicea dumnealui, Domnul Isus se ruga o noapte întreagă și vorbea cinci minute la public. Desigur, avea putere mare. Aurică? Aurică vorbește o zi întreagă și să roagă cinci minute. Te mai mir că în are putere? Mi-a plăcut foarte bine prezentarea aceasta și vi-am spus-o și dumneavoastră. E normal. Noi petrecem cea mai mare parte între oameni, vorbind, mărturisind, lucrând și foarte puțin în singurătate. Izborul însă de putere este în singurătate, în rugăciune. Vedem aceasta clar din viața Domnului Isus, De aceea am enumerat locurile dinainte pe care le mai citesc odată ca să vedeți și dumneavoastră singuri, cu proprii dumneavoastră ochi în Scriptură. Am zis Matei, capitolul 14, versetul 26, Luca la capitolul 5, versetul 16, Marcu, capitolul 6, versetul 46 și luați de acolo trimiteri, mai mergeți în celelalte evanghelii și veți vedea cu mirare câtă vreme a petrecut Domnul Iisus în rugăciune și cu toate acestea a lucrat atât de mult încât evanghelistul Ioan spune că dacă s-ar fi scris în cărți, tot ceea ce a lucrat Domnul Isus din perioada aceea de trei ani și jumătate, nici în lumea asta credea el că n-ar încăpea cărțile care s-au scris. De unde atâta putere? Din petrecerea unei mari parte de timp în meditare și rugăciune în singurătate. Extrem de important pentru toți cei care vor să aibă efect în lucrarea de predicare a Evangheliei. Să învățăm și noi de aici că nu putem face cu adevărat lucrarea lui Dumnezeu, cu printre oameni, dacă nu ne luăm timp din când în când să fim singuri numai cu Dumnezeu în rugăciune și meditare la cuvântul Său scris. Niciodată însă nu trebuie să ne retragem în singurătate fără călăuzirea Duhului Sfânt. De ce? Ascultați acum. Pe cât de folositoare este singurătatea cu Duhul Sfânt, pe atât de primejdioasă este singurătatea fără Duhul Sfânt, să nu ne retragem din mijlocul fraților, decât numai pentru rugăciune și meditare așa ca Domnul Isus, căci altfel singurătatea ne duce în ispite grele în care cădem. Luther, marele reformator, zice așa, fugi de singurătate ca de un dușman al vieții duhovnicești dacă singurătatea nu este sub călăuzirea Duhului Sfânt. Și caută societatea plăcută a celor credincioși mai degrabă. Fără Duhul Sfânt, singurătatea este ispită spre păcat. Și eu am făcut această experiență, ne spune Luther. Tăcerea creează păcatele cele mai grele. Încheia citatul. Un adevăr de preț vrem să subliniem în versetul de mai sus. Cu Duhul Sfânt putem să mergem liniștiți și în pustie. Fără Duhul Sfânt să nu mergem nici în templu. Viață cu adevărat creștină este numai și numai aceea care stă necurmat, neîntrerup sub călăuzirea directă și nemijlocită a Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu. Versetul 2 din Luca capitolul 4 ne istorisește cele ce s-au petrecut cu Domnul Iisus, desigur numai atât cât avem noi nevoie să cunoaștem, Acolo, în pustie. Citim așadar Luca 4, versetul 2. Unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. n am mâncat nimic în zilele acelea. Și după ce au trecut acele zile, aflăm în zid. Ce putem să observăm? Cele mai grele ispite cu care diavolul se apropie de din credincios sunt în pustie, adică în singurătate. Aici! Atacă el rațiunea cu armele cele mai ascunse și mai puternice. Dar tot aici, în pustie, și Dumnezeu dă cele mai mari biruințe și cele mai frumoase descoperiri. Trebuie să avem grijă numai să mergem sub călăuzirea Duhului Sfânt. Când Duhul Sfânt te duce în pustie ca să fii ispitit de diavolul, să știi, fratele meu, niciodată n-ai să fii înfrânt, ci totdeauna biruitor. El te duce acolo ca să câștigi biruințe și nici de cum să suferi înfrânge. Domnul Isus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul, dar nu ca să fie în frânt, ci biruitor. În felul acesta Dumnezeu s-a folosit de diavolul ca să își împlinească lucrarea. Adevărat zice Sfântuia în gură de aur, toate conlucrează cu Dumnezeu. Copii ai lui Dumnezeu, frații mei, să știți, este de mare însemnătate să știm că satana este în absolută dependență de Dumnezeu. Dacă vrem să înțelegem mai bine adevărul acesta, să cercetăm cu atenție, sub călăuzirea Duhului Sfânt și cu rugăciune, cartea lui Iov, primele două capitole. Chiar și în ispitele cele mai mari, trebuie să vedem dragostea lui Dumnezeu, care vrea să ne desăvârșească. Vrăjmașul nostru se atinge de noi numai până unde îi este îngăduit. Aceasta se vede în izbitor de bine, în primele două capitole ale cărții lui Iov. Diavolul a ispitit pe Domnul Isus în toate cele trei părți ale ființei lui omenești. În trup, prin flămânzire, în suflet, prin dorință de mărire, părățiile pământului și în duh, prin rătăcire religioasă, încercând să-l pună pe strășină templului. În toate aceste feluri de ispite, diavolul a căutat să îmbrace minciuna în hainele adevărului, ca să poată înșela. După cum este numele, așa sunt și lucrările. Numele diavol se compune din două rădăcini grecești. Dia și al doilea este bolos. Aceasta înseamnă cel care aruncă în două părți, adică amestec de adevăr cu minciună. Să fim foarte atenți la ispitele diavolului ca să nu fim prinși de iere. Când vedem că un lucru poate fi luat și într-un fel și în altul, adică pare că apără adevărul, dar în același timp te leagă de ceva care nu face parte din Împărăția Lui Dumnezeu, să știi că acolo este ascuns diavolul. De ce s-a lăsat Domnul Iisus ispitit de diavolul? Răspunsul este urmă. El a purtat toate slăbiciunile firii omenești și pe lângă faptul că a plătit prețul răscumpărării noastre, purtându-ne răbdător povara, ne-a lăsat o pildă puternică de urmat, cum că în trupul acesta de carne pot fi biruite toate ispitele cu condiția să existe o adevărată predare în mâna lui Dumnezeu. Acolo, desigur, unde există o adevărată naștere din nou. Adevărul acesta este atât de minunat, este atât de însemnat și important pentru viața noastră, încât doresc să-l repet încă o dată, de ce s-a lăsat Domnul Isus ispitit de diavolul? Răspunsul este Domnul Isus a purtat toate slăbiciunile firii omenești și pe lângă faptul că a plătit prețul răscumpărării noastre purtând ne răbdător povara, ne-a lăsat o pildă puternică de urmat, cum că în trupul acesta de carne în care suntem și noi, pot să fie biruite toate ispitele dacă există o adevărată predare în mâna lui Dumnezeu ca a lui și dacă există o adevărată naștere din nou prin care El ne împuternicește și ne învrednicește la această predare minunată. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea lecțiunii 052 dorind din toată inima ca aceste mesaje scumpe și deosebit de prețioase ale Domnului, să aibă un efect, un răsunet puternic în inimile fiecăruia dintre noi, determinându-ne să ajungem la o adevărată naștere din nou, dacă n-am avut-o până acum, iar dacă prin harul și mila Lui am avut parte de această naștere din nou, mesajele acestea să aibă un puternic răsunet în viețile noastre, învățându-ne, determinându-ne la o predare cum n-am avut-o niciodată până acum în mâna Lui, învățând să ne retragem în singurătate ori de câte ori suntem conduși de Duhul în privința aceasta și acolo, prin meditarea asupra Cuvântului Lui Dumnezeu și prin rugăciune, să învățăm să rămânem mai puternic în Domnul Hristos. Și atunci toată puterea Lui cu care a biruit ispitele în lumea aceasta va fi a noastră din pricina Lui, pentru că aflându-ne în El, tot ceea ce este El vom fi și noi. Domnul să ne călăuzească la aceasta, să ne ajute ca în felul acesta să avem un mare folos de pe urma citirii, de pe urma ascultării mesajelor sare, iar Domnul să aibă toată slava și bucuria care îi se cuvine. Amin.